Jó reggelt lehet! Kemecsilajos, a Népraizi Múzeum főigazgatója van adásban, kiemelt tartalmat látnak, illetőleg hallanak. Szerintem a szervezés nagyon jót tett, hogy a mi beszélgetésére kerül sor, mert egy négy részes sorozat készült, egyebek között az ön jóvoltából is, Ferenc marcell a Népraizi Múzeum tervezőjével, és meg annyi kérdést vetett föl ez a beszélgetés, ami egyébként egészen fantasztikusra sikerült legalábbis nekem fantasztikus élmény volt, mert hogy az ember ilyen mértékben betekintést nyerjen ennek a múzeumnak a bel és külterébe egy olyan szakavatott vezetővel, mint amilyen a tervezője, sok mindent elképzeltem, de ezt nem. Egyebek között elhangzott ebben a beszélgetésben, hogy egy relatív egészen pontos leírást kapott arról, természetesen nem arról, hogy milyen legyen az alakja, hanem hogy mi mindent tartalmazzon ez a múzeum, és ez egyebek között annak volt a következménye, hogy ön és munkatársai egy meglehetősen részletes anyagot adtak le annak következtében, hogy bejárták a külföldi néprajzi múzeumokat, illetve megálmodtak valamit, amit aztán Ferenc Marcel meg is alkotott. Ez hogyan történt a múltban? Jó reggelt kívánom szeretkeztő úr. Én nagyon örülök, hogy, hogy ezt a VIP programot meg tudták valósítani Ferencmarceléti készszel. Én szerintem ez egy kivételes lehetőség. Én nem tudok olyanról, hogy hasonló kipülettel kapcsolatos kultúrás közé az üteménnyel kapcsolatosan ilyen készült volna, nem csak Magyarországon, hanem mondjuk Közép-Európában sem. Azért merem ezt így kimondani, mert eléggé próbáltunk tájékozódni, pontosan az építészeti program megfogalmazása érdekében a korábbi időszakokban, hogy tanuljunk abból. De egyetlen elemmel kiegészíteném azt, hogy mi alapján sikerült megfogalmaznunk az igényeinket, vagy az álmainkat. Azon túl, hogy a nemzetközi színában körülnéztünk, Sajnálatos módon magyar példákat nem tudtunk vizsgálni új építési múzeumokról, mert nagyon a millennium óta nem építettek. Igen, De a külföldi tanulmányutak mellett, meg az interneten való tájékozódás, után utánolvasás mellett egy nagyon komoly kiindulási alapot jelentett, hogy mit nem akarunk. Tehát ott voltunk ugye a Kossuth-téri volt Kúria épületben, gyönyörű márványfalas falas palotában, ott, és azokban a szükség megoldásokkal, hátett raktárak van, és olyan külső raktárban, ami Török Pálintó a Depónia területén volt. Tehát nagyon sok mindenről tudtuk, hogy mit nem szeretnénk. És ez volt a kiindulás. És utána jöttek azok, hogy igazából nézzük az új... Jó, életes. nézzünk három szempontot legalább. Mi az, amit nem szerettek volna? Nem szerettük volna azt, hogyha nagyon el van szakítva egymástól a kiállításoknak a tere, és mondjuk az ismeret közvetítés... Magyarán a pedagógia megoldása. Nem szerettük volna, hogyha a látogatói útvonalakat, a műtárgy útvonalak rendszeresen akadályozzák, metszik, veszélyeztetik. Tehát ezek, a, ezek nagyon fontos. Nem szerettük volna, hogyha a, a kiállítások csak egyetlen útvonalon bejárható, nagyon irányított módon valósulhatnak meg, ami ugye a kossuth palotában a teremsoros elrendezés miatt adottságban, nem volt más megoldás. Azt árulja el nekem, hogy időben hol járunk akkor, amikor <coughs> hírét vette annak, hogy realitása van, annak, hogy elköltözzenek a Kúria épületéből és legyen egy saját épület. Ez 11 évvel ezelőtt volt. 11 évvel ezelőtt én úgy lettem főigazgató, hogy nekem már az első ciklus pályázatában re reagálnom kellett arra, hogy mi az elképzelésem azzal összefüggésben. Amíg, am, hogyha megvalósul egy ilyen költözés. Hát én ennek tudatában pályáztam. A Szabatér létrehozó múzama dolgoztam, szerintem egy sikeres periódusában annak az intézménynek, sok minden csinálva, és, és de erről is beszélgettünk korábbi műsorokban, tehát egy izgalmas munkám volt nekem addig is, de pont emiatt pályáztam, emiatt a lehetőség miatt, hogy, hogy ki lehet találni, meg lehet csinálni egy. egy színvonalú új néprajzi múzeumot, átköltöztetve egy gyűjteményt, ami nagyon megérdem. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Ki álmodott nagyobbat, ön vagy Ferenc Marcell? Mindig a marca álmodik nagyobbat. Ő a semmiből teremtett egy világot. Én nekem egy meglévő világból kellett egy működő világot kialakítani. De az a leírás, amit ő megkapott, az részletesebb volt annál sem, mint hogy azt lehessen arra mondani, hogy a nullára épített, mármint az építész? Igen, ja, persze. Tehát, sőt, amikor, ugye ez egy tervpályázat volt, és ezeknek a pályázatoknak van mindig egy olyan pontja, amikor a pályázók eljönnek a helyszínre, meghirdetett időpontok vannak, és ott visszajelzéseket is adnak, meg kérdeznek, hogyha valami nem világos a építészeti programból. És én számos olyan becsomagolt, vagy élesebb kritikát kaptam, hogy túlságosan is tudjuk, hogy mit akarunk, és ez megköti a művészek kreativitását. Ez nem igaz, mert mint látjuk például Ferenc Marcelnek senki senkinek gondolt más egy ilyen zseniális megoldásra ezzel a fordított kapuval, de, de kaptam ilyen kritikát, hogy Dánoktól például, hogy mi az, hogy mondjára a, a takarítószekrény méretét is ennyire pontosan tudjuk, miért nem bízzuk rájuk, hiszen vannak nemzetközi sztenderdek. Hát azért nem biztos, hogy mert tudtuk, hogy nekünk mi a tapasztalatunk, milyen helyszíneken, hol, milyen tapasztalatunk. Az egyik leggyakrabban elhangzott kritika, vagy nem kritika, hanem kérdés, az a méret. Ugye azt követően, hogy erre a bejárásra sor került, amiből még csak az első részt láthatták a nézők, és további három rész van hátra, abból kiderült, hogy emlékezetem szerint mintegy 500 terem van. Tehát én most nem azzal jövök elő, hogy mekkora az alapterülete, én most nem azzal jövök elő, hogy milyen magas a tetőkert, hanem azt... Aval, hogy milyen mennyiségű beltér van, és ezt most számokban fogalmaztam meg, miközben egyébként légköbméterben is meg lehetne fogalmazni, de az távol áll az én hozzáállásomtól. Bejártunk olyan tereket, amelyek még a szó fizikai értelmében nem is lettek belakva a tapasztalat szerint. Szükség van-e ennyi teremre? Igen. Ha van egy frappáns válaszom erre, szerintem még soha nem mondtam sehol senkinek, hogy 1913 körül Zemeyer Willibald egy erődöm, egy akkori intézményvezetője a Népveziózomra készített egy tervet, ugye ez is ez a sokadik terv, ami most megvalósult végre, és a, so a végleges helyszín. A Willibald kollega körbe ugyanekkora alapterülettel tervezett, évvel korábban, mert már ő is egy komplex intézményben gondolkodott, és ő még akkor nem, és már ő is tervezett a mozi termet, ami ugye a -téren nem volt, tehát én most csak utalni szeretnék, hogy annyiféle funkció jelenik meg egy 21. század, harmadik évtizedében működő korszerű múzeumban, amit terekben tudunk megoldani. Tehát, és, és hát igen, vannak Sajnos, vagy szerencsére ez múzeum, és nem egy élményközpont. Egy élményközpontban nincsen szükség olyan állományvédelmi szempontoknak terek, tömkelegére, meg olyan restaurátori, meg fotózás, meg nyilvántartás, digitális. ott nincs ilyen. Igen, de ugye abból adódóan, hogy majd a nézők is látni fogják, hiszen amit mi láttunk, azt a nézők is látni fogják, leszámítva azt a megtiszteltetést, hogy a készülő állandó kiállításon is voltunk, de ott nem forgattunk természetesen, hogy azért van ennek élményközpontú része is, nevezetesen ugye az, amire ön utalt, az szintén fantasztikus volt, tehát belátni azt a teret, ahol egyébként a, a hangtekercseket lehet meghallgatni, egészen különleges körülmények között, de hogy például létezik olyan terem és létezik olyan foglalkozás, mint hogy éjszakáz a múzeumban, ahol gyerekek alhatnak, arról korábban egyáltalán nem beszéltünk, én programban nem láttam, most először a művészetek völgye kapcsán olvastam, de ott helyben láttam először, és nem mondom, hogy elcsodálkoztam, annyiban elcsodálkoztam, hogy azt mondtam, hogy jé, ugye eszembe jutott a film, és eszembe jutott az, hogy ez milyen jó ötlet, I illetve eszembe jutott az, hogy ilyenről egyáltalán nem beszéltünk, miközben valószínűleg bár voltak foglalkozások. Persze, hát ez egy működő projekt, az, tehát nem a, nem a kapocsi Fesztiválra találtuk ki, ez az épületnek azon a, a zajos oldalán, ahogy a Marcel nem igen. A hősök teherfelő oldalán, az első emeleten, ahol az Éfjúsági Múzeum fog majd, amikor teljesen dübörög és minden megvalósul, nyilván számos szempontnak megfelelően időzítve a jövőre, de már egy részén ebben az. Én éjj épp... meg egy mi az egy Éfjúsági Múzeum? Hát ez egy külön, ezer négyzetméteren működő, hangsúlyosan a fiatalok, a fiatal korosztályt megcélzó ö, tartalmi eleme a múzeumnak, ez például most még csak ebben az a Múzeumban projektben érhetően fizikailag. A tervezése évek óta zajlik, a látványtervezése évek óta zajlik. Az az előkészítő munka, amitől megismert az állandó kiállításnál, ugyanezt párhuzamosan fut az Ifjúsági múzeumnál is. Tehát nagyon sokféle projekt van a színfalak mögött, a Népvázi Múzeumban, úgy művelve a kollégáim a nagyon leterhelt és nagyon, általam nagyon elismert, de... Nem, elég, nem lehet elég elismerni kollégáim által olyan háttér munkák zajlanak, amik ezt az épületnek a tartalmi feltöltését az elköltkezendő egy-másfél éven belül fogják csúcsra járani. Jó, hogy ezt mondja, mikor nyitott meg a múzeum? 2022. májusában. 2022. májusában, és akkor ezek szerint nagyjából azt lehet elmondani, hogy talán 2025 végére lesz feltöltve olyan mértékben, ezt a mondatot nehezen tudom befejezni. De úgy, ahogyan azt mondjuk megálmodtuk közösen a kollégáimmal. Ez egy teljesen normális ritmus. A világban számos ponton hasonló tempóban ütemezéssel a nagy múzeumok így nyitnak meg. Ü, igazából ezzel párhuzamosan, hogy mi feltöltjük a tartalmi elemekkel az állandónak szánt részeket, Ugye mi azért műveljük az időszaki kiállítások projektjeit is, nem kísít és nem egyszerű időszaki kiállításokkal, úgyhogy komoly logisztikai, tudományos és szakmai háttérmunka szükséges ehhez, de utána 25 végétől már koncentráltunk, arra, ami a hétköznapi hűködés egy múzeumnak, hogy nem kell új és új állandó kiállítást csinálni. Ö, nyilván el fogjuk kezdeni, ezt én még nem mondtam a munkatársaimnak, ezt itt ebben a műsorban mondom ki először. Szerintem másfél éven belül én elindítom azt a projektcsapatot, amelyik a következő állandó kiállítás előkészítésén fog gondolkodni. Egy állandó kiállítás? Mitől állandó kiállítás? Hát attól, hogy mondjuk minimum 8-10 évig áll. <gül> Jó, az, időre, az időre voltam kíváncsi. Um, régóta nem beszéltünk, csak kíváncsi vagyok, hogy a múzeumok éjszakáján mennyi látogató volt? Ó, 5400 fölött voltunk, ez kevesebb, mint a tavalyi, és sokkal kevesebb, mint a jövő évi lesz. Mert ugye jövőre megvan az állandó. És az nagyon-nagyon az, az látványos lesz, és iszonyúan vonzó, és nagyon jól tudjuk használni. Elégedettek vagyunk az adatokkal, tehát ráadásul most nyilván ez egy nehéz ügy, egy régebbi épületben kevésbé kidolgozott, kevésbé szofisztikált látogató számlálási, technikai háttérrel igazából nem mindig lett pontosan megmondani egy múzeumok északráje látogatottságát mi tényleg tudjuk emberre lebont, hogy hányan jöttek be, tehát ezek nem ilyen, hogy mondjam, blöffelt adatok. Én elégedett voltam vele, levontunk tanulságot, tehát például tudományosnak is szánt ismeret elő közvetítő előadást, már volt egy idősáv, amikor nem volt célszerű, mert nem volt akkor az érdeklődés bevezetni, de nagyon jól működött szinte minden program. Kiválóan osztottuk és használtuk a tereket. Önnek a... Az éves tervét meg kell úgy fogalmazni, hogy abban szerepel a nézőszem. A látogató szem? De olyan szintig a fenntartó Minisztérium elvárásai között az szerepel, hogy nem elegendő, hogy egyet így egy hogy akkor év végére ez a cél, hanem nekünk negyed évente van, és negyed éves beszámolás van most már, és abban a látogatószámnak a és a indokolni is kell, hogyha eltérés van a próbózistól. Igen. Mekkora ig megengedhető? Hát mindent meg lehet meglehetni. Most például nekünk biztos, hogy ez a negyed nem fogja teljesíteni az eredeti, még tavaly végig gondolt, szerintem megalapozott számítást, hiszen bezártunk azok miatt. Azt egyébként eleve tudták, hogy be fognak zárni akkor amikor az állandó kiállítás létrehozzák? Igen, ezt tudtuk, azt nem tudtuk, hogy ez mennyi időt fog így mert ez ugye a műszaki tervezési és kivitelezési feladatoktól függött. Tehát az, amit a múzeum tudott, azzal számoltunk, az, amit a, úgymond a tőlünk független megvalósítás, amit a Városliget ZRT menedzse, hiszen ez az ő általuk kezelt épület, azt nyilván nem tudhattuk mi ennyire pontosan. Tugándozom uh, különböző témakörök között, de alapvetően uh, a jelenben járok uh, hozzátéve, hogy nem lehet elfelejteni ezt a kirándulást, amelyben részünk volt. Ez a szó fizikai értelmében kirándulás volt, ráadásul az építész volt annyira nagy, nagy vonal, hogy két különböző napon tettük meg, hogy időkorlátok ne befolyásoljanak bennünket és emlékeztetnem kell arra, hogy a Néprajzi Múzeum az elmúlt időben ugye kiemelt figyelmet kapott a Kejfej Jancsitól, hiszen négy adás készült csak az épületről készült, és három adás készült az állandó kiállításról, ami ugye azért nonsens, mert úgy volt szó, három adás Szarva Zsuzsa főkurátor, ő másképp nevezte magát, de én már elfelejtettem elnézést kérek tőle részéről, hogy közben ugye azt részleteiben nem is lehet is megismerni csak a koncepcióját, miután az állandó kiállítás majd csak valamikor szeptemberben nyit. Annak a beszélgetésnek része volt az, és ezt nem kritikaképpen fogalmazom meg, hanem csak ampasszan, ha tetszik, hogy Szarvas számára akkor, amikor a kiállítási teret, ezt a nagyjából négyzetmétert, amely ugye az egyik felében van a föld alatt, ugye ez egy nyitott kapód, hogy fogalmazott a múzeumnak belakták, illetve belakják, akkor számára nem volt meglepetés, mert tudta, de mégis a kiállítás alkalmából az a 8 vagy 9 tér, amit létre kellett hozni, akkor abban a paravának és egyebek használata számára azért egy meglepetés, vagy furcsaság, vagy nem tudom milyen kifejezést kéne használnom ahhoz, hogy elmondja, hogy ott nem falak vannak, illetve hogy ezeket az egyes tereket hogyan lehet elhatárolni egymástól. Tehát, hogy az ön munkatársai számára is azért ez a valóság, és ami a fejükben volt, lehet, hogy szebb a valóság, mint amit elképzeltek, de meglepetést okozott. Én nagyon örülök, hogyha meg tudom letni a munkatársaimat, a, és a pozitív meglepetésekre készülök. Szerintem ez is az. Tehát itt a pont a héten volt egy olyan alkalom, amikor azok a munkatársaink, akik egyébként nem kapcsolódnak munkájuk a közvetlenül az állandó kiállítás létrehozásához, jelesül mondjuk, a, tehát nem a múzeológus nyilvántartás a hanem más területeken dolgoznak. Ö, közel száz kollégánk számára ö, tartottunk lehetőséget, mert egyébként ez egy munkaterület, tehát ide nem lehet bemenni. Ezt ugye ön is hogy ez egy elég szigorúan ellenőrzött helyszíne most az intézménynek, de most pont a héten volt egy ilyen vezetés, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések. Tehát, hiába beszélünk és vetítünk ki látványterveket, és hiába ö, használja a szinonimas mert jól felkészülten akár a látványtervező, akár a kurátor, akár a főigazgató nem tudja olyan érzékletesen megfogalmazni, mint amit aztán a tapasztalás ad. Ugyanez volt az épület esetében is, ugyanez volt az öltető esetében is. Amikor megvalósul, amikor elérhető, állik majd az állandó kiálltás, az lesz, ez egy áttörés lesz. Itt minden szakmai a szereplő, akit én eddig kalauzoltam a készülő kijelentésben, is, akit számára nyilván iszonyúan érdekes volt a backstage, tehát hogy ahogyan előkészítjük, ahonnan a bűtát tartó tervezése, és a, a, a baszorkánykonyha rész, ami nem lesz majd, amikor már megnyílik, de aminélkül nem tudna megnyílni, és nem tudna ilyen színvonal lenni. Tehát ezek a szakmai kollégák, akár hazaiak, akár külföldiek, rendkívül elismerően nyilatkoznak róla. Konkrétan azt neki nagyon magasra tettük a lécet. Innentől, ha ez elérhető lesz, nyilván a közösség számára is, a hazai múzeumokban ennél rosszabb és át, kevésbé átgondoltabb állandokjártással már nem nagyon lehet megjelenni majd. Mert akkor az minek? Tehát, ha meg lehetett csinálni, akkor csináljunk mi is ilyet. Úgyhogy erre is jó egy ilyen fejlesztés. Erre volt úgy, hogy a raktárfejlesztési szerkesztő úr, amit ugye közösen mutatta, meg emlékszik a Emlékszem, hát nem közösen ő mutatta, meg én megnéztem, de azt árulja el nekem, nem, nem, tudom, nem, tudom. Jobb, nem tudom jobban megkérdezni, a múzeumi szakmán belül nincs irítsége a Néprajzi Múzeum iránt, abból adódóan, hogy olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyel a hazai múzeumok közül ba, nagy valószínűséggel kevés, de nem akarom játszani a jól tájékozottat, mert uh, uh, nem állítanám azt, hogy az összes múzeum ezetével tisztában vagyok de mig a niprozi múzeumban se tudnék leirecségizni. Nagyszerű hát tudja, hogy nincsen szakmai írítsek, hát az újságírók között sincs ilyen. Miért, miért pont a múzeumok lennének kivétel? Jó, hát nézze, azért, azért egy teljesen jogos kérdés ez, mert betekintve például az állandó kiállítás létrehozásába, és ott szintén szakavatott vezetésünk volt, ugye Ferenc Marcell megkapta annak a férfiúnak az idegen vezetését, aki egyébként osztót berendezi, hogy, hogy hát ott a, a a, a, azok a tárlók, azok az üvegszekrények, amelyekben a, a, azok a vitrinek, amelyekben a tárgyakat elhelyezik, azok valami olyan pompázatosak, amihez hasonlót az ember legfeljebb külföldön lát. Hát láthatod eddig, ezután itt is van. És azt gondolom, nyilván nem az az elvárás, hogy egy vidéki kicsi múzeum, vagy egy történeti kiállítás ilyen típussal, nem, nem, itt nem erről van szó, Arról van szó, hogy ezt a szintet, tehát mondjuk így hívjuk így, ahogy a, nem vagyok, a stratégiai szintű közgyűjteményeket, ezután így kell elképzelni. De az alacsonyabb, kisebb gyűjteménnyel, más infrastruktúrális feltétel rendelkezők számára is nagyon sok tanulságot hordoz az általunk megvalósított kiállítás. Nem azt várom én el, hogy ugyanezt a minőségű és típusú vitrint lássam Kaposváron vagy Hajdúszoboszlón, hanem azt várom el, hogy ugyanazt az átgondoltságot lehessen elérni a vícinek berendezésének előkészítésénél, hogy tudjuk azt, hogy mik azok az állományvédelmi és közönségbarát megoldások, Amivel a tárgyak bemutatását. Hát arról nem beszél, hogy ugye olyan fantasztikus dolgban nyert az ember betekintés, mint hogy jelenleg ott van egy világítás, de amikor majd az állandó kiállítás megnyílik, az egy egészen másik világítás lesz, mert a munkakörülmények és már az, az állandó kiállítás körülményei azok merőben különbözőek. Az a világítás, ami most van, eltűnik, és egy másik kerül oda, amit külön terveztek meg és valósítanak meg az idő folyamán. Ez abszolút. Van. Tehát van az épületben, ezeken a részeken és a egy egy alapvilágításunk, ami tényleg a munkafeltételekhez jó. De a kiállításnak szerves része a fény. Hát a fénynek a használata ugyanúgy megvan komponálva itt a kiállításban, ahogy egyébként az időszaki tárlatoknál is. Tehát nagyon-nagyon sokat segít, vagy sokat ront. Egy rossz... Azt árulja el nekem, hogy Magyarországon a Néprajzi Múzeumon kívül, ha egyáltalán léteszik még olyan múzeum, amelynek a tervezésekor tekintettel voltak a fényviszonyokra, a különös tekintettel arra, hogy az természetes fény ne érje. Tehát például ablakok nincsenek. Hány ilyen van, ha egyáltalán van ilyen egy még Magyarországon? Jó, hát most ilyen nincsen, mert nem épült még, de fog. Értem, értem, de ezek szerint akkor jól sejtem az, hogy ez az e e eddig ez az egyetlen. Hát igen, most ez. De, de azért a kornak megfelelően, tehát azért annak idején akár a szinti múzeumot, akár a nemzeti múzeumot, az mindegyik a maga korszakában az akkori igényeknek megfelelőtet szervezték. Most persze vergődést okozhatnak azok az ablakok, ami a természetes fényjel manipulál, de, de hát akkor azt kezelnünk kell tudni, hogy ez kezelik a világban is, a történelmi épületekben, működő intézményekben is. Hol szerencsés megoldásokkal, hol szerencsétlen ebben. De az új építésű, új tervezésű azoknál már reményeim szerint nem merül föl vádként, hogy Úristen, a föld alá teszik a kiállító teret. Hát én ezt hány cikkben olvastam az elmúlt tíz évben, a föld alá akarják tenni a kérdést, hát persze, vagyok, akarjuk tenni. Mert ott nincs veszélyben a műtágy, ott a lehető legkisebb az ökológiai lábnyomait egy kiállításnak, mert a hűtés-fűtés töredékébe kerül. Ott nem kell annyi energia, ott, nem, ott ö, tudjuk a legbiztonságosabban bemutatni és elérhetővé tenni a nálunk őrzött kincseket. Hány hete van bezárva a néprajzi múzeum? Kettő? Három? Három, igen. A milyen a hétköznapi élet most ott abból adódóan, hogy korlátozott a nyitvatartás? Egyetlen mi igénybe vehető? Hát a, a, ugye vannak az, ö, olyan szakmai területeink, mint a könyvtár és az archívumot. Ugyan szokott lenni nyári szünet, most is van és lesz, de azok, azok teljesen elérhetőek maradtak, a rendezvényterünk elérhető maradt. Erről itt egy pillanatra különbeszünk, hogy ott egyébként ugye betekintést nyerhetünk abba is, hogy hányféle rendezvényterem van, amelyek egyébként a Néprojzi Múzeum alapprofiától teljesen eltérő eseményeknek is helyszínélül szolgálhatnak, egészen fantasztikus látványvilágot biztosítva. Pont a második emeleten, az aljas oldalon eleve itt terveztük, hogy nyilván van egy bevételszerzési szempont, és van az, hogy egy a társadalmi igényeknek megfelelően azért a múzeumok, mint igényes, kulturális, intézményi közeg a világ számos. Ez értem, de ugye ebben is unikális ez a múzeum. Kívánom a többi múzeumnak is, hogy egyre több ilyen legyen. Ezeknek a termeknek például az értékesítése, az az öndolga, vagy a városligözzi érté? Tehát a Néprajzi Múzeumé, vagy a nem, nem, ez a az a múzeum, és ez egy nagyon felkészült marketing igényelő feladat, ahogy a múzeumi boltot is ők menedzselik az etnos. És ezzel kapcsolatban is például tervezett adatokat kell leadni a minisztériumnak, hogy milyen bevételt tervez ezeknek a termeknek a kiadásából adódóan? Így van, így van, sőt a rendezvény számot is meg kell becsülnünk, azon a résztvevők létszámát is. Ebben lehet eltérés, mert nyilván nem lehet ezt évelején vagy tavaly, szakmai adatok alapján pontosan, de azért igyekszünk ezt a lehetőleg. Tehát és is mérjük, és visszajelzésük együttünk. Tehát ez, ez egy, hát, a léptelás is komoly dolog, és a marketing is komoly dolog. És azt gondolom, hogy itt az a az felelőssége, hogy egy kultúrás intézményen belül is elfogadta a sak, hogy a kommunikációs terület, a marketing terület, az ismeret ugyanolyan fontos az intézmény számára, mint az állományvédelem, vagy a tudományos kutatás, vagy a kiáltásrendezés. Mert ha az egyik nem segíti a másikat, akkor már fölbillen az egyensúly, és nem lesz elég eredményes és hatékony. Megcsináljuk a világ legjobb kiállítását, ha senki nem tud róla, mert a kommunikáció nem eléggé felkészült. Megcsináljuk a világ legjobb kommunikációját, ha gyenge a kiáltás, és nincs eladható termékünk a boltban, nem lesz érdemi bevételünk. Ugye ide kell tenni a gondolatjelent, mert ugye csak rákérdeztem a rendezvényterekre, hogy arról volt szó, hogy mi mindenben még nyitva. Igen, hát a rendezvényterek vannak, a tudományos terek vannak, tehát ami a, a szakmai közeghez tartozik. Nyilván a dolgozói irodák azok működnek, de alapvetően a funkcióink nagy részét azt megpróbáljuk kiszervezni. Ideiglenes kiállítás sincsön? Nem, nem vittünk ki így, hanem, hanem vándorkiállításunk van. Számos pontján az országnak keringenek a petőfi program részeként időszaki tárlataink, tematikus kiállítások. És vannak a fesztivál kitelepülések, és van a filmfesztivál, ami augusztus végén van, Stán ugye ö, ö, volt szó, hogy nem ott mutatkozik be az éjszaka a Múzemarot, egyébként sok más projektelemmel vagyunk jelen, vagy a kolozsvári magyar napokon való jelenlétünk, tehát, hogy amit nem tudunk csinálni most a központi épületben, azokat a megszerzett ismereteket, tudásokat, legyártott projekteket a lehető leghatékonyabban akarjuk teríteni. Azt állulja nekem, hogy időarányosan halad az állandó kiállításnak az applikálása? Igen, igen. És miután ismeri jól szarva a Zsuzsát, és dolgoztak együtt, mert ez, ez is egy komoly munka volt, akkor tudja, hogy a Zsuzsa ebben rendkívül érzékeny, és még ő is, aki erre rendkívül érzékeny, ő is ebből a szempontból nyugodt. Igen, jól halad. Szeptember eleje, közepe, vége? Hát, ez <gül> nem tudok napot mondani, ez ugyanúgy van, talán emlékszik az épület megnyitásnál is, volt egy olyan, hogy akkor mi lesz az ideális, akkor ne ütközön semmivel, ne legyen olyan nagy állami rendezvény, nyilván ez egy magas szintű politikai jelenlétet generáló kulturális esemény lesz, tehát ugye ez sok szempont fog közrejárcani a pontos dátum megjelölésénét. Uh, Nem fogom kibeszélni Ferenc Marcelt uh, uh, beleértve, hogy egészen fantasztikus volt az, amit értünk tett, de leginkább a nézőkért hogy azt mondta, hogy hát amíg ő él, addig biztos, hogy nem lesz semmilyen bódé a tetőkertben, de tudja jól, hogy volna rá igény, hogy ott megjelenjen ilyen valamilyen vendéglátó szemponttal. Mi az, amit ön tud az építés szándékából, és amíg ön él, illetve amíg ön a főigazgató, addig ezek az elvek, ezek elvek is maradnak, és nem töri meg semmi praktikus dolog. Először azt szeretném így kimondani, hogy nagyon jól ha hát tovább élnek, mint ameddig főigazgató vagyok. Kívánom, kívánom, kívánom önnek. A főigazgatóságnak egyébként, mint az amerikai elnököknek, van valami ciklus száma, vagy korlátlan lehet? A hazánkban nincs ilyen. Számos országban van ilyen, nálunk nincs jelenlegi szabályozás. Szerint. De ő látja saját magát nyugdíjasként? Tehát, amint éppen nem főigazgató? Ó, én naponta elképzelem magam. Jó, de ön is azok közé tartozik, aki naponta elképzeli, de megvalósítani nem szeretné. hogy ezért... nem. De én, halljaj, de igen, én szeretném. Senki nem hiszi el nekem, de persze, ez egy gyönyörű munka, hihetetlen inspiráló közegben, nagyszerű munkatársakkal, de hát azért elég igénybe veszi az embert, mert hát szeretnék majd mást is csinálni még. Úgyhogy igen. Mondjon egyet. A, amit csinálni szeretnék? Igen. Úgy, úgy szeretnék ö, saját kutatásokat folytatni, hogy ne legyek így beszoríva ah. ebbe az időcsapdába, és úgy publikálni saját kutatásaimból eredményeket. És mit kutatni? Hát most ö, van, van több tervem is. Ö, olyan korábbi témáknak eddig el nem var szálaid befejezni, vagy összefoglalni, és azt gondolom, hogy ahogyan a tavaly megjelent kötetem, ami a nagyokról diszertáció volt, amiről mi beszéltünk szerintem, ami a muzeológiának, a néplagy a, szerintem erből újabb és újabb ismeretek fognak összegyűlni, úgyhogy érdemes lesz egy összefoglaló ilyen jellegű is gondolkodnom, de ez tényleg nem megy úgy hogy a főigazgató. Oké, okay, akkor ide is egy gondolat jel, tehát kívánva van önnek, hogy sokkal tovább éljen mint főigazgató legyen. Igen. Igen. És hogy folytatódik Na, a mondat? Úgy, hogy ameddig ráhatásom van arra, hogy a néprajzi Múzeum infrastruktúrális feltételei és a tartalmi elemek harmonikus viszonyban legyenek, addig ezt messze menően képviselni fogom. Ez így alkot szerves Egyébként az intézmény részéről ilyen bódi igény nem merült fel ezt a, a hogy mondjam, a, az üzleti világból voltak nagyszerű javaslatok, hogy hogyan lehetne gyorsan-gyorsan sok-sok pénzt szedni be különböző ö, sztorikkal, de ezt ismerjük, amikor az ugrálóvárat akarják bevinni a, a múzeumokba vagy ide-oda, nem biztos, hogy ez az az irány, ami, aminek alá kell vetni magunkat. Én az, azt gondolom, hogy példát kell tudjon mutatni a Néprajzi Múzeum abban is, hogy az igényes programok a bevételszerzési kötelezettséggel összhangban jellemzik a tevékenységét. Nem azzal szemben, és nem aztán uralva. Nagyon szépen köszönöm a jövőbe való, meg a jelenbe való idegenvezetést, ami pedig az épületet illeti, hát azt most egyelőre csak a tetőket bejárását tudom ajánlani a népeknek. A következő hetekben látni fogják a második, harmadik, negyedik részt, ami Ferenc Morcel idegenvezetésével készült. Én őszintén megmondom, hogy egészen másféleképpen nézek erre az épületre azóta, hogy ez az idegenvezetés megtörtént, és őszintén remélem, hogy ahogy halad az idő, egyre többen megnézik, csak csupán azért, mert ahogy az ember időnként benéz ablakokon és elképzeli az ott lévők életét a városban, ugyanúgy ez az idegenvezetés egy olyan belelátást, egy olyan látványt, egy olyan szerves életet mutat az. Az épület híazatán belül, amit egyébként enélkül az idegenvezetés nélkül akkor sem tudtunk volna tapasztalni, ha egyébként bejárhattuk volna az egész teret, mert ez a tér önmagában is a magyarázattal egészen mást mutat. Beleértve, hogy ott volt egy ficsak, ami eh, kis ki derült, hogy én egy nagyon szép lakásban lakom, köszönöm szépen, nagy valószínűséggel talpal kifelé onnan fognak elvinni, ha ott történik meg ez az esemény, de ott például voltunk egy ilyen zárt erkélyen, ahol az ebédjüket fogyasztották, vagy éppen csak társalogtak emberek, tökéletes zajszigetelés mellett. Hát azt úgy az ember el tudta képzelni, hogy ilyen körülmények között lakjon. beleértve vagy sajnálta, hogy egyébként a városból nem lát semmit se, de ezt a, a, a tervező így képzelt el. Ott például nem tudtam megtagadni magam, és úgy csodálkoztam rá, hogy esett az állam. Belejött, hogy sajnos az ön erkélyére nem jutottunk el, és az, meg abban, hogy önnek van egy saját kertje, ahogy hallottam. Tehát e, sajnos ott se A, a, a tervezte így, ez egy ilyen statikai pontja, a, én, ö, csak kis információként mondom, hogy a napokban Ferenc Marcel átvette egy nagyon komoly szakmai díjat, az épületünk és az atlétikai stadion, ö, ami szintén az ő tervezése, a, ezzel kapcsolatban a statikai tervezési díjat, egy nagyon komoly szakmai díjat és ezek a kertek ezek a, vagy ezek a teraszok inkább teraszoknak nevezem, ezek nagyon fontos elemei, ahogy ezt megtanította nekem a Marci az épületet jellemző statikának úgy, hogy nem öncélúan és a főigazgató igényeit kiszolgálva születtek ezek a teraszok, hanem funkcionálisan az épületet szolgálva mellesleg egyébként kínálva ilyen tartalmi lehetőséget is Köszönöm a betekintést. Lesz nyaralás? Lesz, igen, igen, igen. De akkor nem kutató munkával teültél -e az idejét? Nem, de ezt most most az nem fogom sajnálni, azért szerintem ezt el a családnak is, nekem is. Igen. Szakála lesz? Most is van. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Kemecsi Lajost nem látták, viszont hallották. A Néprajzi Múzeum főigazgatóját támogatott tartalmat láttak.